15. Ok, vreau să citesc prima oară din Biblie o pildă extraordinară ce a făcut cine spune Isus, o lecție aici. Și ascultați, vezi ce spune Isus. Spunea așa. Isus a zis: Un om avea doi fii. Cel mai tânăr din ei i-a zis tatălui său, tată, dăm partea mea de avere ce mi se cuvine. Adică dăm moștenirea. Și tatăl le-a împărțit averea fiilor săi. Nu după multe zile, fiul cel mai tânăr a strâns tot ce avea și a plecat într-o țară depărtată, unde și-a risipit averea ducând o viață destrăbălată. Adică a primit de la tatăl tot ceea ce bogăția, care era partea lui, ca și fiul mai mic, nu avea așa de mare bogăție ca și fiul mai mare. l a primit totul. Tatăl i-a dat. Și l-a plecat într-o țară departată și acolo s-a distrăbănat. A mers și a făcut tot ceea ce a vrut el cu acea avere. Mersi de bar, discuteci și așa mai departe. Și a avut mulți prieteni. A fost timp cât a avut bani. Dar după aceea, spune, după ce a cheltuit totul, a venit o foame de mare în țara aceea și el a început să ducă lipsă. Și un lucru interesant. Atunci când avem bani, parcă toți ne sunt prieteni. E așa? Parcă toți. Dar dacă nu avem bani, atunci parcă nimeni nu vrea să fie bun. Parcă lumea mai multe își bate joc de noi. Dacă nu arătăm bine, dacă nu arătăm curat, dacă... Uh, ce știu, ceva nu le convine cu noi, parcă nu mai vor să ne fie prieteni. Și mai e greu. Și așa se întâmplă și cu acest fiu. Astfel, atâta timp cât a avut banii de la tatăl său, a avut mulți prieteni. Și el a căutat mulți prieteni. De deci aceea a cerut banii de la tatăl. Dar când s-au risipit toți banii, atunci a plecat și prieteni. Și a început să ducă lipsă, zice, Isus. Atunci, S-a dus și s-a lipit sau s-a angajat la unul dintre locuitării țării aceleia Care l-a trimis pe ogoarele lui să-i păzească porcii Și asta este, pe vremea aceea era una dintre cele mai josnice lucruri Cea mai josnică slujbă pe care puteai să o ai Era să îngrijești de porcii cuiva Adică el de la un om înstărit, de la un om băgat, bogat De la un, un fiu care avea totul pe ceea ce trebuia. A ajuns așa de josnic încât trebuia să poarte grijă de porci. Uitați ce mai spune. Mult ar fi dorit el să sa se satere cu roșcovele pe care le mâncau porcii. Dar nu i le dă da nimeni. Adică nici măcar ceea ce mâncau porcii nu putea să mănânce. Nici măcar aia. Atât de sărac a ajuns. Și si din ce cauză? Ca părăsit pe tatălui. De aceea. Și spune, și-a venit în fire, sau i-a venit minte la cap și a zis, cât argat sau câți angajați ai meu, tatălui meu, meu, au belșug de pâine, iar eu mor de foame aici. Mă voi scula, mă voi duce la tatăl meu și îi voi zice, tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta și nu mai sunt vrednic, vrednic să mă chem fiul tău pă măca pe unul din slujitorii tăi. Vedeți, el a fost un copil a unui om băgat și a cerut partea lui de la tatăl și tatăl cu durere în inimă, i-a dat. -o. El a mers și a stricat totul și acum și-a dat seama de greșeala pe care a făcut-o. El fără minte a stricat totul și acum duce lipsă. Nici măcar nu mai are mâncare. Dar și-a dat seama că Tatălui își iubește chiar și slujitorii atât de mult încât slujitorii lui nu-i duc au și de mâncare au și de lucru, se și bucură și atunci a zis, măi dacă, dacă nu mai pot fi fiul lui, lui uh, tatălui meu măcar să mă primească ca un slujitor și atunci se întoarce înapoi și s-a sculat și a plecat la tatăl său când era încă departe Tatăl său l-a văzut și i s-a făcut milă de el. A alergat, ați auzit, a alergat, de a căzut pe glumazul lui și l-a sărutat mult. Vă seama ce, ce bucurie a fost în tatăl acela când și-a văzut că fiul lui vine înapoi. N-a vrut să-l certe, n-a vrut să-l mustre, nu i-a spus, uh, du-te de aici, ai risipit totul, ai stricat tot ceea ce ți-am dat, du-te, nu te mai vreau, nu. Și l-a primit, l-a și să bucură tare mult. Și spune, fiul i-a zis, tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta, nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău. Atât de mult la a supărat pe tată, încât nu mai se simțea vrednic. Și așa era, a risipit tot ceea ce avea și tot ceea ce tatăl i-a dat. Dar, spune Iisus, dar tatăl a zis robilor săi, Aduceți-l repede haina cea mai bună și îmbrăcați-l cu ea. Puneți-i unii ne dezi în deget și încălțăminte în picioare. Aduceți vițelul cel îngrășat și tăiați-l. Să mâncăm și să ne veselim, căci acest fiul meu era mort și a înviat. Era pierdut și a fost găsit. Și-a început să se veselească. Vedeți? Aici este o lecție pe care Iisus vrea să ne-o dea și nouă. Că Dumnezeu, chiar dacă noi am plecat la El și am luat binecuvântările Lui, am luat viața Lui, că viața noastră nu este dată și am promut. Am luat înțelepciunea Lui, am luat puterea Lui și toate aceste lucruri, talentele pe care ne-a dat, muzică și ce mai altele, nu le-am luat. Și dacă merge și le riscubim și le stricăm, Ajunge sărace, încât nici măcar prietenul nu vom avea Dar El Totuși ne iubește Și ne așteaptă să ne întoarcem la El Și Păstăra aceasta V-am gândit să Învățăm Ceva important Dumnezeu a încercat să Învețe poporul Lui Această lecție Printr-un alt Mod Știți ce e asta? Nu puțin. Așa mai văzut o poză asemănătoare înainte? Da am văzut. OK. În Exodul capitolul 30, 25, versetul 8, mai mai citit azi dimineață. Exodul, capitolul 25, versetul 8 Dumnezeu le-a spus așa poporului lui să-mi facă un locaș sfânt și eu voi locui în mijlocul lor adică după ce Dumnezeu a creat pe Adam și Eva și ei au păcătuit după aceea Dumnezeu nu mai putea să fie în mijlocul lor pentru că spune că unde era păcatul și din cauza că am ceva păcătuit și noi suntem păcătoși și noi greșim și ne simțim, și așa mai departe. De deci, aceea, dacă noi am fi aproape de Dumnezeu, prezența lui, care este ca și un foc care arde, ne-ar nimici, ne-ar distruge. De aceea a să ne trimite de acolo. Ar trebui să plecăm din locul în care El a creat pentru bucuria noastră. Și asta e din cauză că noi am ales, ca și Fiul risipitor să plecăm de la El. Nu am ales. Dar Dumnezeu vrea să ne aducă înapoi. Dumnezeu vrea să locuiască în mijlocul nostru, pe pământ, și să ne învețe anumite lecții despre cine El este. Aici sunt anumite poze, toate arată același lucru, dar vreau să ajung aici. Aici, cum vedem, aici a fost... Deci Dumnezeu i-a spus robului său Moise... Cum să creeze tot acest loc? Deci aici, în prejur era un gar care tot, tot tot era fix, după anumite măsurători fixe pe care Dumnezeu le-a dat. Aici era partea prin care omul intra și, cum ați văzut și înainte, erau corturi în jur. Nu erau chiar așa de aproape cum arăta poza de înainte, erau mai departe. Și aici era cultul, cult, cortul întâlnirii, un fel de templu sau un, un locaș sfânt unde Dumnezeu locuia. Și sfânt înseamnă că Dumnezeu locuia acolo și nu era murdărit de niciun păcat. Asta înseamnă sfânt. Dumnezeu locuia acolo. Și aici vedem. După ce intrăm prin poartă, vedem că este un altar aici. Este un altar unde se aducea o jertfă. Și o să explicăm mai încolo de ce s-ar o jertfă, de ce se omorea un animal, de ce ardea un animal, de ce erau toate acestea. După aceea, mai departe, era aici era un, uh, un fel de vas mare din bronz în care era plin de apă. Așa, Și aici este iar uh, în realitate aceste corturi erau mai departe dar artistul le-a făcut mai aproape ca să se vadă mai bine, probabil. Deci, cum intra aici, aici era focul, aici era acel vas cu apă și după ce era intrarea în cortul întâlnirii. Și aici era... Aici se vede la fel, deci aici era altarul din bronz, după ce acel vas și aici începe cumva deschis să arate ce era în acel templu. Aici în templu asta nu se vede prea bine, probabil. Vede mai bine? Ok. Deci aici acum se intra printre uși. Aici era o masă pe partea dreaptă. Era o masă în care, pe care erau așezate uh, 12 pâini. Aici un pic arată un pic distorsionat, dar erau 12 pus pâini puse una peste alta. Deci șase pe o parte, șase pe alta. Iar în cealaltă parte era un, uh, o candelă. O candele mare în care era umplută cu ulei, ulei de măsline, și asta ardea continuu. Niciodată nu trebuia să se stingă. Și pâine asta niciodată nu trebuia să lipsească. Apoi, dacă mergem mai departe, aici vedem un alt altar. Acesta se ardea temăie pe acesta. Și preot intra aici și ajunge aici, și aici punea tămâie. Și acest fumul de la temăie. Mergea dincolo Aici iar erau niște perdele Cum vedeți puțin Și fumul de aici energia dincolo Căci dincolo Era În cealaltă parte avea loc uh, Aici Asta este arca legământului Aceasta era tot, tot, tot Era făcut din aur uh, Aici era Ca și un fel de uh, Cum zice Capac Totul era din aur și cu acești doi heruvini, protectori. Și acesta se ridica sus. Și când se ridica sus, ce credeți că era înăuntru? În cuvântul lui Dumnezeu ne spune aici, n-am imagini, dar în cuvântul lui Dumnezeu ne spune că uh, erau acolo cele 10 porunci pe care Dumnezeu le-a dat lui Moise. Nu știu dacă am uh, undeva poze cu asta... Dar uh, sa veda dacă pot cuta. Acolo erau cele 10 porunci. Uh, Pose pe doua pietre. S. Cred că câteva. aici vedem pe Moise când a mers în pustie că sunt pozele dar aici vedem cum Dumnezeu i-a dat lui Moise care a făcut și acel, acel locaș sfânt cum Dumnezeu i-a dat aceste tablete pe care Dumnezeu însuși le-a scris și a scris pe ele legea care conducea guvernul lui fiecare poruncă care arăta ce trebuie să facă omul? Și ce face Dumnezeu față de noi? Și aici iar vedem cu acele două porunci, acele două table Și acestea le-a pus în acea arcă. Aici iar vedem cu cele două. Ce acestea au fost scrise cu degetul lui Dumnezeu? Deci Dumnezeu nu a, nu a lăsat ca acelea să fie scrise de om, ci El însuși le-a scris. Aici iarăși avem o imagine. Să vadă dacă văd când le-a pus acel arc. Nu se vede. Bine. Așa. Dar uh, oricum, în acel uh, arc de aur erau zeci de Și mai era încă ceva. Mai era încă toiagul lui Aron. Era un, un toiag, uh, cred că din măslin. Cred că era. De ce? Rodi. Și si, uh, asta era un, un lucru interesant pentru că acest uh, toiag frunzit. Și si vă dat seama, era acolo pus. Și după ani de zile de folosinte, când era uscat total, am frunzit, dintr-o dată. Și a fost o minune, un lucru ce nu se întâmpla de obicei. Aici e altarul uh, acela dinăuntru, de acolo, uh, unde se ardea pămâie. Acesta era cam așa arăta. Deci aici, aici se punea mâie ca să ardă. Și mirosul lui și fumul lui se meargă dincolo înainte de Dumnezeu. Acum să vedem ce se întâmpla. Aici, cum am arătat, era poza aceasta. Deci omul, fiindcă, ups, fiindcă omul a păcătuit, fiindcă Adam și Eva a păcătuit, în Geneza, capitolul 3, aici avem contul unde ne spune ce s-a întâmplat și cum a păcătuit omul, cum, a, cum uh, omul nu l-a ascultat pe Dumnezeu, ce a mers împotriva lui Dumnezeu. Și aceasta a făcut uh, precum șarpele, precum diavolul. Și spune în Geneza, capitolul 3, versetul 1, spune, șarpele era mai și decât toate fiarele câmpului pe care le făcuse Domnul Dumnezeu. El a zis femeii, oare a zis Dumnezeu cu adevărat să nu mâncați din pomul, din toți pomii din grădină? Căci Dumnezeu înainte, în capitolul 2, spune, a spus așa, Domnul Dumnezeu l-a luat pe om și l-a așezat în grădina Edenului, ca să o lucreze și să o păzească. Deci Dumnezeu a creat totul perfect nu era nici pată de păcat Nici pată de, de durere De tristețe tot erau bucuroși Și Adam și era eu plini plin de dragoste și bucurie Și Dumnezeu i-a pus în această grădină A Edenului Și spune Pot să mănânci din plă, după plăcere Din orice pom din toată grădina Și au creat Dumnezeu mulți pom Fructife Dar a creat și doi Ca și un test Ca să-i ajute pe ei să fie Dumnezeu Și spune dar din pomul cunoștinței binelui și răului să nu mănânci. Căci în ziua în care vei mânca din el, vei muri negreșit. Dar Satana, fiindcă el ură pe Dumnezeu, a venit la om și a încercat să-l înșele. Să-l înșele prin a aduce o cară la Dumnezeu. Sau spune că Dumnezeu n-a spus bine. Că Dumnezeu încearcă să-i înșele și să inițească. Uitați ce a spus. Oare a zis Dumnezeu cu adevărat să nu mâncați din toți pomii din grădină? Și femeia, Eva, a răspuns lui. Putem să mâncăm din totul rodul tuturor pomilor din grădină. Dar despre, promul, des, dar despre rodul pomului din mijlocul grădinii, Dumnezeu a zis să nu mâncați din el, nici să nu vă atingeți de el, ca să nu muriți. Vedeți? Eva și-a adus aminte că Adam i-a spus ce a spus Dumnezeu, să nu mănânce din acei pom. Dar satana vine și şi mai șiret. Și uitați ce spune. Spune... Atunci arpele a zis femei, hotărât că nu veți muri. Adică, prin alte cuvinte, Dumnezeu v-a mințit. Dumnezeu v-a mințit, nu veți muri. Chiar dacă Dumnezeu a zis că veți muri, nu veți muri eu satana. Și vreau să vă întreb, cine are dreptate? Dumnezeu sau satana? Ta? Dumnezeu, nu? Și-au cine a mințit? Satana. satana a mințit. Rau! Uitați ce a spus. Și spune, dar Dumnezeu știe că în ziua când vei mânca din el vi se vor deschide ochii și veți fi ca Dumnezeu cunoscând binele și răul. Și astfel Eva a căzut în această capcană și l-a crezut pe satan mai mult decât pe de Dumnezeu. Și a căzut și a păcătit. Și de aceea și noi astăzi păcătuim la fel ca și ei. Pentru că noi nu mai credem pe Dumnezeu, ci credem pe satan. Dar Dumnezeu pentru că El ne-a iubit a vrut ca să ne aducă înapoi în Eden. Și vrea și astăzi, și luptă pentru noi ca să ne aducă în grădina Edenului. De aceea, după ce Adam și Eva au păcătuit și au trebuit să fie nimiciți, Dumnezeu a avut milă de ei. Și a spus: Nu vă voi omorâ. Chiar dacă am spus că vă voi omorâ. Nu vă voi omorâ de voi, Și eu voi muri în vostru Și de aceea, în versetul 21 din capitolul 3, spune așa: Domnul Dumnezeu a făcut lui Adam și nevestei lui haine de piele. Și i-am îmbrăcat cu ele. Și vreau să vă întreb. Am și eu acasă o geacă din asta, din piele. Și din ce? De unde a venit pielea aia? De unde credeți că a venit pielea aia? De unde? De unde a fost luată pielea aia ca să facă și mie o geacă? De unde? spuneți De unde credeți? Dacă, de exemplu, acasă la noi este pe, si pe jos un covor de asta, din piele, blană de oaie sau ceva, Din ce? de unde au venit blana? De unde? De la oaie. De la oaie. Ai văzut? Asta ce înseamnă? Înseamnă că oaia aceea a trebuit să moară. Așa e? Și vedeți, pentru noi astăzi e ceva simplu. Adică, poate nici nu ne gândim așa de mult. Dar atunci, încă n-a murit absolut nimic până atunci. Nici măcar o frunză din copac n-a căzut. Și Adam și Eva, când au văzut că Dumnezeu a trebuit să omoare un animal și mai mult decât atât, el însuși a promit că, a promit că el va muri în locul lor și că Dumnezeu le-a spus. Puteți muri dacă vreți spăcătui. Dar acum Dumnezeu a spus Nu trebuie să vă omor Pentru că voi a Și plasa păcatului este moartea Și nu puteți trăi Dar am să mori eu În Și de aceea era dată această făgăduință Prin faptul că A murit un simbol Prin acela animal. Și uitați ce spune Despre Isus Hristos În Ioan capitolul 1 versetul 29 Aici ne spune, știți cine e Ioan Botezătorul, ați mai auzit de el? Ioan Botezătorul, ați mai auzit? Nu știți? Ioan Botezătorul A fost, uh, poate o să studiem altă dată, dar a fost uh, un om pe care Dumnezeu l-a trimis înaintea lui Isus, ca să și să spună cine este Isus. Și Ioan când l-a văzut pe Isus într-o zi i-a spus așa, iată mielul lui Dumnezeu. Și vedeți Acolo în grăbina Eden, Dumnezeu a luat un miel și a trebuit să-l omoare ca simbol, să arate lui Adam și Eva și să ne arate și mie și, că el va pentru noi. Și de aceea spune Ioan, iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul meu, adică care ia păcatul meu și al tău asupra lui și moare în locul meu și al tău și nu a păcatului. Și de aceea, în, aceste, în acest sanctuar, acest locaș sfânt Același lucru este ilustrat din nou Vedeți cum omul vine cu animalul Aici este și o vacă Și dacă omul era mai sărac, putea să aducă și niște porumbei Dar toate aceste animale inocente, care n-au greșit cu nimic Omul trebuia să le aducă la un priot Și omul, pentru că el a păcătuit și a greșit Trebuia să-și mărturisească păcatul asupra acestui animal. Și el își punea mâinile așa pe animal și mărturisea. Doamne, iartă-mă că am păcătuit. Iartă-mă că am furat. Iartă-mă că n-am ascultat. T-am mințit. Și în simbol, păcatele lui, pentru că le mărturisea asupra animalului, erau transferate la acest animal. Și atunci, el, preotul, îi dădea un cuțit. Și cu acest cuțit trebuie să taie câtul animal. Și preotul ținea bol ca acel sânge să curgă aici, în bolul acela. Și după aceea animalul acesta era pus aici ca să ardă. Pentru că acest fum, foc, era dus către cer simbolizând că jertfa lui Iisus Hristos va fi veșnică. Va merge până în cer. Până la Dumnezeu. Și va împlini ceea ce Dumnezeu a spus. După aceea, preotul trebuia să ia acest bol și să meargă mai departe spre templu, spre locaș. Și aici se întâlnea cu acest vas. Și el trebuia să se scurețe. Ca el să nu poarte asupra lui acel păcat. Și ca să fie curat înainte de Dumnezeu. Aici el se spăla și mergea mai departe. Și trecea lângă această lumină pe care Dumnezeu reprezenta că el luminează. El ne luminează mintea, el ne luminează lumea. Și ajungea până la acest altar. Și aici el stropea din acel sânge de la animal care în simbol porta păcatul meu, că e mai păcatea asupra acelui animal. Și sângele acelui animal era dus și purtat aici. Și sângele lui era sprecurat aici. Pe acest altar de... De aici, de înainte, de acolo. Acela. Și a strupit acolo. Și în simbol, păcatul meu era luat de la mine, transferat asupra animalului, și prin sângele animalului era dus înăuntru. Și acum Dumnezeu suporta păcatul meu. Și nu mai era al meu. În simbol, el a murit pentru mine. Și vedeți? Mai este încă un simbol aici. Acolo, între îngeria aceia doi, între îngeria aceștia doi, tot timpul era o lumină puternică în care nimeni decât marele Preot putea să intre o dată pe an în această încăpere și să vadă ce era aici. Deci tot timpul era prezența lui Dumnezeu, era Dumnezeu era aici, între acești îngeri, și reprezenta tronul lui Dumnezeu din ceruri. Și dacă încerca cineva să intre acolo, era nimicit imediat, pentru că era păcătos. De deci Dumnezeu, prin preotul acela, îl curăța, îl ștergea păcatul lui și lăsa să intre. Dar doar singurul marele preot putea să intre o dată pe an. Vă dați seama cât de mare și sfânt era acest loc și cât de puternic era Dumnezeu. Dar ceea ce simboliza aceste lucruri erau că... Acest locaș, unde era prezentă lui Dumnezeu manifestată, reprezenta cerul. Dumnezeu locuiește. Iar aici reprezenta unde Dumnezeu încerca să vină să relateze cu omul. În locul acesta preoții puteau să intre. Aici puteau să intre, puteau să mănânce aici, dar aici nu, doar marele preot. Și asta vrea Dumnezeu să facă. Și vedeți ce s-a întâmplat. Când a venit Isus Hristos pe pământ, a venit de aici, a trecut prin acest loc, pe la tămâie, prin rugăciunea noastră, care reprezintă, tămâia reprezintă rugăciunea noastră, a trecut pe la lumină și Biblia spune că el este lumina lumii, apoi spune că este pâinea vieții, Iisus Hristos, care ne dă viață, și a trecut și s-a botezat. Asta a făcut. S-a botezat și după ce s-a botezat, a mers unde? Știți unde s-a sfârșit viața lui Iisus? tip Ce s-a întâmplat în clipa lui Isus? Trebuie să aminte? Isus a murit pe cruce. Și asta înseamnă acest sacrificiu. Și poate ați văzut o dată. Aici sunt niște poze a ceea ce s-a întâmplat când a suferit Isus. În primul rând a fost biciuit. Apoi a dus crucea când era picuit și plin de sânge și cu o coroană de spin cum spune Biblia. Apoi l-au pus pe cruce și au butut în mâini cuie și în picioare și apoi l-au ridicat sus. Și întrebarea este de ce? De ce dacă Isus Hristos a făcut numai ce era bun? mai bine a vindecat oamenii și bolile lor. A scos drage. De ce l-au tratat oamenii așa? De ce credeți voi? Dacă Iisus Hristos a făcut numai bine, dacă Iisus Cristos a iubit lumea, de ce l-au tratat oamenii așa? De ce credeți? Am să vă spun. Este pentru că noi suntem răi. Și noi suntem păcătoși. De aceea, Iisus a venit și a știut că va muri. Și a știut că va suferi așa. Dar a spus pentru tine: Eu voi suferi. Ca tu să poți fi mătuși. Ca păcatele tale să le iau suferi, și eu să mor ca tu să suferi. Și uitați. Aici, în Roman, capitolul 3, versetul 20 în capitolul 6, îi spune așa, fiindcă plata păcatului este moartea. Adică, când mergem la serviciu și lucrăm, tata și mama, ei primesc o plata, nu? A ceea ce au făcut. Iar plata păcatului sau plata că noi păcătuim sau rezultatul păcatului nostru este moartea. Este chinul acesta groaznic pe care l-a suferit Isus. De aceea Isus a venit pe Pământ, a suferit în locul meu și al tău. ca să ne arate ce vom suferi noi dacă nu acceptăm moartea Lui în locul nostru și dacă nu încheiem cel prin Isus viața noastră. Și aceasta vrea Dumnezeu și spune: Dar darul, fără plată, al lui Dumnezeu. Este viața veșnică în Isus Hristos, Domnul nostru. Și spunea cineva de mulți ani, mulți ani în urmă, spunea că, îi spunea Fiului Lui, îi spunea așa, Fiule, dacă doar trei persoane sau doar zece persoane vor fi mântuite din întreaga lume, tu să crezi că vei fi una din acele zece persoane. Căci Dumnezeu te iubește pe și dea să te mântuiască pe tine. Asta a spus. Și acelul fiu a crezut din toată inima și te îndemn și pe tine ca să crezi. Căci Dumnezeu te iubește pe tine. Atât de mult încât a, a fost gata să-și dea viața pentru tine. Să-și riște viața lui, eternitatea. Ca să te scape pe tine. Din viața unui din păcatul care te duce la moarte și care, dacă continuă în viața noastră, se va săvârși în moarte. Haideți să ne rugăm și să-i Lui Dumnezeu pentru că ne-a atât de mult.